Harry Jekyll részletes vallomása az ügyről. Gazdag családban születtem, kiváló adottságokkal. Természetemnél fogva szorgalmas voltam. Tiszteltem bölcs és jóra való embertársaimat, és ezek alapján úgy tűnhetett fényes jövő vár rám, és valóban. Legrosszabb tulajdonságom egyfajta türelmetlen vidámság volt, amely sokakat boldoggá tesz. Én azonban nehezen tudtam összeegyeztetni azzal a döjfös vágyjal, hogy emelt fővel járhassak és megőrizhessen méltóságomat mások előtt. Ennél fogva, titokban tartottam kedvteléseimet, és amikor évek múltán számba vettem addig elért eredményeimet és a világban elfoglalt helyemet, szembesültem, Életem kettősségével. Sokan talán még büszkék is lennének, ha mindössze ennyi bűnük volna, de a magam számára felállított erkölcsi magaslatról elítéltem, és már-már morbid szégyenkezéssel rejtettem el őket. Így tehát inkább önmagammal szembeni szigorú elvárásaim, sem mint hibáim súlyossága tett azzá, ami vagyok. Ez választotta el bennem, még ha mélyebb árkot hasítva is, mint másokban, a minden emberben meglévő jót és rosszat. Így módon kénytelen voltam szembesülni az élet kegyetlen törvényével, amely ott lapul a vallás gyökereiben és oly sok szenvedés okozója. Kettős életem ellenére nem voltam képmutató. nem mindkét oldala Teljesen őszintén viselkedett. Ugyanúgy önmagam voltam, amikor minden korlátozásra hányva alámerültem a bűnbe, mint amikor fényes nappal azon dolgoztam, hogy a tudást gyarapítsam, vagy enyhítsem a bánatot és a szenvedést. És a véletlen úgy hozta, hogy tudományos vizsgálódásaim, amelyek teljes egészében misztikus és transzcendentális irányba haladtak, Megvilágították számomra a bennem lakozó ének között dúló örökháborút. Minden áldott nappal, morális és intellektuális értelemben egyaránt közelebb kerültem az igazsághoz, amelynek részleges felfedezése ilyen rettenetes sorsra kárhoztatott. Az ember igazából nem egy, hanem kettő. Azért mondom, hogy kettő, mert jelenlegi tudásom nem lépett túl ezen a ponton. Lesznek, akik követnek, lesznek, akik túlszárnyalnak majd ezen a téren, és megkockáztatom, hogy végül kiderül, az emberben meg annyi különböző, független és egymással összeegyeztethetetlen lény lakozik. Ami engem illet, életem természetéből adódóan csalhatatlanul haladtam az egyik irányba, és csak abba az egy irányba. Az erkölcsi oldalon és a saját személyiségemen keresztül ismertem fel az emberben rejlő, teljes és alapvető kettősséget. Láttam, hogy ez a két véglet viaskodik tudatom csata mezein, és még ha ki is tudtam volna jelenteni, hogy valójában az egyik vagyok, az csak azért tehettem volna meg, mert alapvetően mindkettő én voltam. Éppen ezért nagyon régóta, már jóval azelőtt, hogy tudományos felfedezéseim sejtetni kezdték volna egy ilyen csoda létrejöttének puszta lehetőségét, élvezettel ábrándoztam egy két alkotó elem külön választásáról. Úgy gondoltam, ha mindkét identitás külön testben lakhatna, az élet sokkal elviselhetőbbé válna. A rossz megszabadulna az őt akadályozó törekvésektől, és becsületes ikertestvére lelkifordalásától. Még a jó meg és maga biztosan haladhatna tovább felfelé a maga választotta úton. Megcselekedhetné mindazokat a jó dolgokat, amelyekben örömét leli, és nem lenne többé kitéve a rajta kívülálló, gonosz okozta a szégyenérzetnek és bűnbánatnak. Az emberiség átka, hogy a két összeférhetetlen személyiség kénytelen tud a tudat gyötrelmes méhében küzdeni egymással szakadatlanul. Mi lenne, ha külön választanánk őket egymástól? Idáig jutottam elmélkedésemben, amikor, mint említettem, új fény vetült a tárgyra laboratóriumom asztaláról. Minden addiginál mélyebb bepillantást nyertem a reszkető anyagtalanságba. Látszólag oly szilárd testünk kötszerűen változékony jellegébe. Rábukkantam bizonyos vegyszerekre, amelyeknek hatalmában áll megbolygatni, sőt, megszabadítani az embert húsból készült öltözékétől, ahogyan a szél fújja szét egy ház függönyeit. Két okból nem szeretnék ennél mélyebben belemenni vallomásom tudományos részébe, először is, mert saját káromon tanultam meg, hogy minden embernek, Örökké hordoznia kell sorsát és az élet által rámért terheket, és ha megpróbálja lerázni őket magáról, azok még szörnyűbb és rettenetesebb súlya zuhannak vissza a vállára. Másodszor, mert mint az beszámolomból sajnos, hogy nyilvánvalóan kiderül, felfedezésem tökéletlen maradt. Legyen elég annyi, hogy nem csak arra jöttem rá, hogy a testem csupán a lelkemet alkotó bizonyos erők kisugárzása, hanem sikerült előállítanom egy olyan szert, amelyel ezek az erők megfoszthatók felsőbbrendűségüktől és egy másik alak, illetve arc illeszthető az első helyére, amely nem kevésbé természetes annál, ugyanis lelkem alantosabb vonásait tükrözi. Azoknak bélyegét viseli magán. Sokáig tétováztam, Mielőtt a gyakorlatban is kipróbáltam volna ezt az elméletet. Pontosan tudtam, hogy az életemet kockáztatom, Mivel az a szer, ami így mértékben képes hatással lenni személyiségem erődítményére, A legkisebb túladagolás vagy a végrehajtásba csúszó legapróbb hiba esetén akár teljes egészében el is tüntetheti azt az anyagtalan tabernákulumot, amelyet meg akarok változtatni. De egy ilyen egyedülálló és nagy jelentőségű felfedezés kísértése végül erősebbnek bizonyult aggodalmamnál. Az oldatot már régen elkészítettem, nagy tételben vásároltam egy bizonyos sót, amelyről kísérleteim során kiderítettem, hogy az lehet az utolsó, hiányzó összetevő, és egy elátkozott éjszakán. Összevegyítettem ezeket az elemeket, néztem, ahogy fortyogva, füstölve reakcióba lépnek egymással az üvegben, majd amikor a pesgés abba maradt, minden bátorságomat összeszedtem, és megittam a keveréket. Sosem tapasztalt kínok törtek rám. Gyilkos fájdalom a csontjaimban. Halálos émeigés és olyan rettegés, amelyet nem múlhat felül sem a születés, sem a halál pillanata. Azután ezek a gyötrelmek gyorsan elcsitultak. Én pedig magamhoz tértem, mintha valami komoly betegségből gyógyultam volna fel. Különös érzés kerített hatalmába, leírhatatlanul új volt, és újdonságából fakadóan, hihetetlenül kellemes. Fiatalabbnak, könnyebbnek, boldogabbnak éreztem magam testileg. Belül pedig egyfajta féktelen vakmerőség lett úr rajtam. Zavaros bujaképek sorjáztak a fejemben. Megszabadultam minden kötöttségtől és kötelezettségtől. Addig ismeretlen, de távolról sem ártatlan szabadság járta át a lelkemet. Új életem első lélegzetvételének pillanatában tudtam, hogy rosszabb, tízszer rosszabb vagyok, mint voltam. A bennem élő gonosz rabszolgája lettem. Ez a gondolat megrészegítette és felvidított, mint a bar. Széttártam a karomat, kérvezve a friss élményt, és hirtelen tudatosult bennem, hogy összementem. Akkor még nem volt tükör a dolgozó szobámban, azt, amely most itt áll mellettem, miközben ezt írom, később hozattam, éppen az átváltozások miatt. Mire az átalakulás végbe ment, már hajnalodott, még sötét volt, de már születőben volt az új nap. Házam lakói mélyen aludtak, én pedig elhatároztam, reménykedve és diadalittasan, hogy új alakomban elmerészkedem egészen a hálószobáig. Átvágtam az udvaron. Az égről csillagképek bámultak le rám, és az jutott eszembe, hogy talán csodálkozva néznek ennek az új fajnak az első példányára, ami ennél még nem volt dolgok éberőködésük során. lopakodtam a folyosón, idegenként a saját házamban, beléptem a szobámba, és életemben először megpillantottam Edward Hyde külsejét. Ami most következik, az csupán feltételezés. Nem azt mondom el, amit tudok, hanem azt, amit a legvalószínűbbnek gondolok. Én nem gonoszabbik fele, akit felruháztam a megjelenés képességével, gyengébb és fejletlenebb volt a jónál, akinek a helyébe lépett mivel életem kilenc részében törekvő, erényes és mértékletes voltam, én nem másik fele értelemszerűen kevésbé használódott el, és kevésbé volt elgyötört. Azt gondolom, ebből következett, hogy Edward Hyde annyival alacsonyabb, vékonyabb és fiatalabb lett Henry Jekyllnél. Ahogy egyikük vonásairól csak úgy sütött a jóság, olyan világosan és egyértelműen íródott a gonosság a másik arcára. Ráadásul, a gonosság, amelyről továbbra is meggyőződésem, hogy az ember rosszabbik oldala, a gonosság rajta hagyta kézjegyét az egész testén, amely egyszerre tűnt torznak és betegesnek. Mégis, amikor megláttam ezt a rút alakot a tükörben, nem éreztem undort iránta. Sokkal inkább rokon szenvet. Ez is én voltam. Természetesnek és emberinek tűnt. Őszintébben tükröződött benne a lelkem. Kifejezőbb és egységesebb volt mint az a tökéletlenség és megosztottság, amit egészen addig a magaménak mondhattam. Ez később be is igazolódott. Megfigyeltem, hogy amikor Edward Hyde bőrébe bújtam, senki nem tudott ösztönös viszolgás nélkül a közelembe jönni. Véleményem szerint ennek az az oka, hogy minden emberi lény, a jó és a rossz keveréke... Még Edward Hyde, egyedüliként az emberiség soraiban, szintiszta rossz. Nem sokáig időztem a tükör előtt. Még hátra volt a második, a perdöntő kísérlet. Ki kellett derítenem, hogy végleg elveszítettem-e személyazonosságomat, és még nap előtt menekülnöm kell le a házból, amely már nem az enyém. Visszasiettem a dolgozószobámba, újra elkészítettem a keveréket, megittam, majd ismét megszenvedtem az átalakulás kínjait, és mire magamoszt értem, visszanyertem Harry személyiségét, alakját és arcát. Aznap éjjel válaszút elé érkeztem. A nemesebb szellemben közeledem felfedezésemhez, a nagylelkű vagy gyámbor törekvések hatása alatt kockáztatom meg a kísérletet. Talán minden máshogy alakul, és a halál és a születés agóniájából angyalként bukkanok elő. Nem démonként. A szer nem diszkriminált. Nem volt sem ördögi, sem isteni. Egyszerűen csak kinyitotta a lelkem börtönének ajtaját. És ami odabent volt, az váratlanul kiszabadult, mint Filippi fogjai. Akkoriban szunnyadt bennem az erény, gonosságomat azonban éberen tartotta becsvágya, és ugrásra készen leste az alkalmat, hogy előtörhessen. Ennek eredménye lett Edward Hyde. Attól fogva két személyiséggel és két külsővel rendelkeztem. Az egyik velejéig romlott volt, a másik pedig megmaradt a jó öreg Henry Jekyllnek. Annak az ellentétes jellemekből álló keveréknek, kinek megváltoztatásáról és megjavításáról már régen lemondtam. Összességében tehát a rossz irányba mozdultam el. Akkoriban még nem tudtam urrá lenni idegenkedésemen a száraz tudós élettől. Időnként szükségét éreztem némi kikapcsolódásnak és Élvezeteim a legjobb esetben is méltatlanok voltak hozzám. Én pedig nem csak jól ismert és nagyra becsült személy voltam, hanem egyre idősebb is. És életemnek ez a kettőssége napról napra egyre terhesebbé vált számomra. Új képességem ezért jelentett akkora csábítást, hogy végül a rabjává váltam, csak ki kellett innom a poharat, levetni az elismert testét, és magamra ölteni, mint egy vastag köpenyt, Edward Hyde alakját. Élveztem a helyzetet, akkor még humorosnak gondoltam, és a legnagyobb alapossággal láttam hozzá az előkészületekhez. Megvettem, és bebútoroztam azt a házat a Szohóban, ahová a rendőrség is eljutott, Hyde után nyomozva. Házvezetőnőnek pedig felvettem egy gátlástalan nőszemét, akiről tudtam, hogy tartani fogja a száját. Itthon közöltem a cselédeimmel, hogy egy bizonyos Mr. Hyde, akinek részletesen leírtam a külsejét, szabadon járhat-kelhet házamban, és a félreértéseket elkerülendő, hamarosan be is mutatkoztam nekik másik alakomban. Ezután Megírtam azt a végrendeletet, amely ellen ön oly hevesen tiltakozott, hogy abban az esetben, ha történne velem valami zsekilként, akkor anyagi veszteség nélkül önmagam örökébe léphessek, mint Edward Hyde. Miután úgy gondoltam, hogy minden oldalról bebiztosítottam magam, nekiálltam learatni a helyzetemből fakadó gyümölcsét. Az emberek Régebben bérgyilkosokat fogadtak, hogy végrehajtsák helyettük bűneiket, anélkül, hogy saját testi épségüket és jó hírüket kockára tették volna. Én voltam az első, aki élvezeteit hárította át másra. Én voltam az első, aki a közvélemény szemében továbbra is fedhetetlen volt, miközben egy szempillantás alatt ledobhattam magamról a társadalmi békjókat, mint egy iskolás fiú, hogy fejes ugorjak a szabadságba. Álcám, tökéletes volt. Teljes biztonságban voltam. Gondoljon csak bele, hiszen nem is léteztem. Csak annyi időre volt szükségem, hogy besurranjak a laboratórium ajtaján, összevegyítsem és felhajtsam a szóban forgó keveréket, amelynek hozzávalói mindig elő voltak készítve, és bármit követett is el. Edward Hyde eltűnt, mint egy a tükörről. Helyette pedig ott maradt csendes otthonában, dolgozó szobája lámpájának fényében egy minden gyanú felett álló úriember, Henry Jekyll. Az élvezetek, melyeket korábban hajszoltam, mint említettem, méltatlanok voltak hírnevemhez, de ennél erősebb kifejezést nem használnék rájuk. Edward Hyde kezei között azonban gyorsan szörnyűségekké változtak. Amikor visszatértem ezekről a kiruccanásokról, gyakran elcsodálkoztam másik énem aljosságán. A saját lelkemből megidézett ismerős, akit rászabadítottam a világra. Eredendően rosszindulatú és gonosz volt. Minden cselekedete és gondolata önmaga körül forgott. Állatias élvezetét lelte mások szenvedésében, és könyörtelen volt, mint egy kőszikla. Harry Hill nem egyszer döbbenten állt Edward Hyde tettei előtt de a szituáció kívül esett a megszokott törvényi kereteken, és alattomosan kisiklott a lelkiismeret szorításából. Elvégre Hyde volt az. Ő tette. Egyedül Hyde. Ő volt a bűnös. Jekyll nem lett rosszabb ember. Úgy tűnt, jó tulajdonságai nem sérültek, sőt, amikor lehetősége nyílt rá, igyekezett jóvá tenni a Hyde okozta károkat. Ezzel sikerült megnyugtatni a lelki ismeretét. Nem szeretném részletezni azokat a gasságokat, amelyekben bűnrészességet vállaltam. Még mindig nem tudom rávenni magam, hogy azt mondjam, én követtem el őket. Csak az intő jeleket és az azokat követő lépéseket akarom kiemelni, amelyek büntetésemhez vezettek. Történt egy baleset, amelyet, mivel nem járt következménnyel, csupán megemlétek. Egy gyerekkel szemben tanúsított kegyetlenségem feldőhített egy járók akit a minap felismertem az ön rokonában. Az orvos és a gyermek családja is odacsődült, és voltak pillanatok, amikor az életemet féltettem. Végül, hogy lecsillapítsa a jogos haragjukat, Edward Hyde, Kénytelen volt az ajtóhoz vezetni és lefizetni őket egy Harry Jekyll nevére kiállított csekkkel. De ezt a veszélyt könnyedén ki tudtam védeni a jövőben azzal, hogy megnyitottam egy számlát egy másik bankban, Edward Hyde nevére, és amikor saját kézírásomat visszafelé döntve, Szignóval is elláttam másik énemet, úgy gondoltam, sikerült kiátszanom a sorsot. Mint egy két hónappal Sir Danvers meggyilkolása előtt, késői órán értem haza egyik kiruczanásomról, és másnap, felébredve, furcsa érzés kerített hatalmába. Hiába néztem körül. Hiába láttam a házam tágas hálószobájának berendezési tárgyait, Hiába ismertem fel az ágyfüggöny mintázatát és a mahagóni keretet. Nem tudtam szabadulni az érzéstől, hogy mégsem otthon vagyok, hanem a szohóban. Abban a kis szobában, ahol Edward hágybőrébe bújva szoktam aludni. Mosolyogtam magamon, és a helyzet lélektanát boncolgatva lustán elemezni kezdtem illúziómat. Közben időnként elszúnyadva. Még akkor is ez járt a fejemben, amikor egy éber pillanatban a kezemre esett a pillantásom. Na már most Henry jacky keze, ahogyan azt ön is nem egyszer megjegyezte, méretében is, alakjában is, illet hivatásomhoz, nagy, erős, fehér és elegáns. De a kéz, amelyet akkor megláttam a londoni reggel sárgás fényében, amint félig behajlítva pihent a takarón, Vézna, inas, bütykös és sápat volt. Ráadásul sűrű szőr borította. Edward Hyde keze volt az. Legalább fél percig döbbentem, merettem rá. Ostobán csodálkozva, hogyan lehetséges ez? Aztán hirtelen pánik szorította össze a melkasomat, mintha összecsaptak volna egy cintányért. Kiugrottam az ágyból, és a tükörhöz szaladtam. A szemem elé táruló látványtól megfagyott a vér az ereimben. Harry tértem nyugovóra, és Edward Hyde alakjában ébredtem fel. Hogyan lehetséges ez? De még mielőtt ezen elgondolkodhattam volna, egy még rettenetesebb kérdést tért utat magának. Hogyan lehet orvosolni? Már jócskán benne jártunk a délelőttben. A cselédek mind talpon voltak. A vegyszereimet a dolgozószobámban tartottam. Hosszú út vezetett odáig a hálószobámtól, ahol a rémülettől kővé átam. álltam. Le kellene mennem két lépcsőn, végig a hátsó folyosón, át a nyitott udvaron, keresztül a bonc termen. Az arcomat talán még el tudnám rejteni, de mire mennék vele, amikor alacsony termetem úgy is elárulna? De egyszerre óriási megkönnyebbülés áradt szét bennem, mert eszembe jutott Cselédeim már hozzászoktak, hogy másik énem tetszése szerint jön megy. Gyorsan felöltöztem, amennyire tudtam a saját termetemre szabott ruhákba, és keresztül sétáltam a házon. Brecsó hátra hőkölt, amikor meglátta hájdot ilyen szokatlan órában és ilyen fura öltözékben. Tíz perccel később dr. Cseki tért vissza a saját alakjában. Összevont szemöldökkel helyet foglalt az asztalnál, és eljátszotta, hogy megreggelizik. Nem nagyon volt étvágyam. Ezt a megmagyarázhatatlan incidenst, a dolgok visszájára fordulását, baljós előjelként értelmeztem. Mint a bibliai falon megjelent újat amely ítéletem szövegét betűzi le. Minden addiginál komolyabban elgondolkodtam kettős létezésem ügyén és lehetőségein. Énemnek az a része, melyet hatalmamban állt kivetíteni, az utóbbi időben megerősödött, és úgy vettem észre, hogy Edward Hyde magasabb lett. Sőt, amikor azt az alakot viseltem, mintha a vérem is jobban pesgett volna, ugyanakkor érzékelni kezdtem a veszélyét annak, ha ez az állapot túl sokáig tart. Visszafordíthatatlanul felborul, természetem egyensúlya, kicsúszik a kezemből az alakváltás irányítása, és Edward Hyde jelleme átveszi az uralmat. A szer hatása váltakozó volt, Egyszer, még az elején, teljesen hatástalan maradt. Utána néhány alkalommal kénytelen voltam dupla, egyszer pedig életem kockáztatásával tripla adagot bevenni. Ám hát mindez idáig csupán ezek a ritka bizonytalanságok vetettek árnyékot elégedettségemre. Most azonban reggel történtek fényében. Be kellett látnom, hogy míg kezdetben az jelentette a nehézséget, hogyan vessem le Jekyll testét, ez fokozatosan átbillent az ellenkező oldalra. Minden jel ebbe az irányba mutatott. Lassan kezdtem elveszíteni eredeti és kénemet, és fokozatosan hatalmába kerített a másik, a rosszabbik felem. Úgy éreztem választanom kell kettőjük közül, Két énemnek közösek voltak az emlékei, de minden egyéb egyenlőtlenül került felosztásra közöttük. Jekyll, akiben két ellentétes erő viaskodott, hogy nyugtalan rettegéssel, hol mohó a tervezgette és élvezte Hyde kalantjait. Hyde számára azonban teljesen közömbös volt Jekyll. Úgy tekintett rá, mint utonálló a hegyi barlangra, ahol meghúzza magát üldöző Jekyll a apaként törődött másik kényével. Hyde a fiúk közönyével viszonyult hozzá. Ha Jekyll mellett döntök, azzal le kellett volna mondanom azokról az élvezetekről, melyeknek titokban régóta rabja lettem, és az utóbbi időben végre jól lakhattam velük. Ha hány mellett döntök, le kellett volna mondanom ezernyi érdekről és törekvésről, valamint örökre búcsút intenem barátaimnak és mások megbecsülésének. Egyenlőtlen alkunak tűnhet, de volt még valami, amit számításba kellett vennem. Míg Jekyll a pokol kínjait élte volna át az önmegtartóztatás miatt, Hát, észre sem vette volna mindazt, amit elveszített. Bármilyen különösek is voltak körülményeim, ez a dilemma egyidős az emberrel. Ugyanezek az indítékok és ijedelmek döntik el minden megkísértett, reszkető bűnös sorsát. És én is úgy jártam, mint meg a nyílt embertársam az idők során. A jó mellett tettem levoksomat és gyengének bizonyultam ahhoz, hogy csak mellette. Igen. Az öregedő, elégedetlen doktort választottam, akit barátok vesznek körül. Tisztes reményeket dédelget, és búcsút intettem a szabadságnak, a viszonylagos fiatalságnak, a könnyű lépteknek, az ösztönös cselekedeteknek, és a Titkos élvezeteknek, amelyekben hájdalakjába bújva bickolhattam. De a lelkem mélyén talán némi fenntartással kezeltem ezt a döntést, mivel nem adtam fel sem a szóhóban álló házat, sem Edward Haid ruháit nem semmisítettem meg, amelyek továbbra is dolgozószobámban pihentek. Két hónapig azonban hű voltam el határozásomhoz, Két hónapig olyan szigorú önmegtartóztatással éltem az életemet, mint korábban soha, és ezért tiszta lelkiismeretem jelentette a jutalmat. Ám az idő fokozatosan elhomályosította riadalmam emlékét. Lelkiismeretem dicsérő szavai megszokottá váltak. Ismét gyötörni kezdett a nyugtalanság és a vágyakozás, mintha Hayd igyekezne újra kiszabadulni, még végül egy gyenge pillanatonban. Megint elkészítettem és megittam az átalakító keveréket. Nem hiszem, hogy amikor egy részeges önmagával viaskolik, 500 alkalomból akár csak egyszer is, Visszarettenne azoktól a veszélyektől, amelyeket állatias érzéketlenségével szabadít saját magára. Mint ahogy én sem vettem eléggé figyelembe, bármennyit töprengtem is helyzetemen, azt a tökéletes erkölcsi érzéketlenséget és embertelen gonosságot, amely Edward Hyde fő jellemvonása volt. Mégis ezek révén ért utol büntetésem. A bennem lakozó ördög... Túl sokáig senyvedett börtönében, és örjöngve tört ki onnan. Már amikor felhajtottam az italt, éreztem magamban a minden szabolátlanabb, zabolátlanabb, dühöttebb késztetést a rosszra. Valószínűleg ez lehetett az oka annak, hogy boldogtalan áldozatom, udvarias szavai olyan tomboló türelmetlenséget váltottak ki belőlem. Utólag Isten előtt kijelentem, hogy éperkölcsű ember sosem lett volna képes ilyen borzalmas bűnt elkövetni efféle semmiség miatt, és amikor lesújtottam, nem voltam beszámíthatóbb, mint egy beteg gyerek, aki összetöri a játékát. Én azonban szándékosan fosztottam meg magamat azoktól az ösztönöktől, amelyek egyensúlyban tarthattak volna, és amelyek segítségével még a legelvetemültebbek is képesek bizonyos fokig ellenállni a kísértéseknek. Az én esetemben a legkisebb kísértés is egyet jelentett a bukással. Azonnal pokoli indulat kerített hatalmába, és fékevesztett tombolásba kezdett. Mámoros örömmel ütöttem a mozdulatlan testet. Élvezetemet leltem minden egyes csapásban, és csak a fáradtság jelentkezésekor. Örjöngésem kellős közepén járta át hirtelen jeges rémület a szívemet. Felszállt a köd az elmémről. Tudtam, hogy búcsút mondhatok az életemnek. Elmenekültem kegyetlenkedésem helyszínéről, boldogan és remegve, amiért gonoszság iránti felfokozott vágyam kielégült. Ugyanakkor az életemért reszkedtem közben. Szóhóban vásárolt házamba rohantam, és hogy teljesen biztosra menjek, megsemmisítettem irataimat. Azután nekivágtam a lámpafényes utcáknak, ugyanebben a kettős tudatállapotban. Élvezettel idéztem fel büntettemet, újabbakat tervezve a jövőben, miközben idegesen szaporáztam lépteimet, és füleltem. Nem hallom-e üldözőimet, akik bosszúért lihegnek a nyomomban. Hyde vidáman dúdolgatva készítette el a keveréket és áldozata egészségére hajtotta fel az átalakító italt. Még el sem múltak az átváltozás gyötrelmei. Henry Jekyll szeméből már dőltek a hála és a megbánás könnyei. Kértre rogyva kulcsolta imára a kezét. Önzésen fájtla, lefoszlott rólam, és egyszerre... Tisztán láttam magam előtt az egész életemet. Gyerekkoromtól kezdve, amikor apám kezét fogva sétáltam, hivatásom önmegtartóztató fáradozásain át újra meg újra eljutottam az este borzalmaihoz. És mindannyiszor ugyanolyan valószínűtlennek éreztem a történteket. Legszívesebben hangosan felordítottam volna, Könnyekkel és imádsággal próbáltam elfolytani a rettenetes képek áradatát, melyeket emlékezetem rám zúdított. De könyörgéseim közepette is. Romlottságom, ocsmány ábrázata bámult a lelkembe. Ahogy a bűntudat kínzó fájdalma enyhülni kezdett, örömérzés lépett a helyébe. Dilemmám megoldódott. Hájd, Soha többé nem mutatkozhat. Így akár tetszik, akár nem. Beleszek zárva lényem jobbik részébe. Ó, hogy megörültem ennek a gondolatnak. Milyen készséges alázattal fogadtam el újra a természetes életkorlátait. Milyen őszinte lemondással zártam be az ajtót, melyen oly gyakran jártam kibe, és tapostam rá a kulcsra, még az ketté tört sarkam alatt. Másnap eljutott hozzám a hír, hogy a gyilkosságnak szemtanúja is volt. Így Hyde bűnössége az egész világ előtt ismerté vált. Az áldozat pedig általános megbecsülésnek örvendett. Nem egyszerű bűncselekményt követtem el, hanem tragikus baklövést. Azt hiszem, örültem. Örültem annak, hogy jobbik énemet így módon megvédi a vérpattól való rettegés. Jekyll lett az én menedékem. Ha Hyde, akár csak egy pillanatra is előbukkan, rázúdul a népharag, és meglincselik. Elhatároztam, hogy jövendő életvitelemmel jóvá teszem a múltat, és őszintén mondhatom, hogy elhatározásomból születtek, jó tettek. Ön is tudja, hogy a tavalyi esztendő utolsó hónapjaiban milyen fáradhatatlanul dolgoztam azon, hogy enyhítsem a szenvedést. Mennyi mindent tettem másokért, és napjaim nyugodtan, szinte már boldogan teltek. Azt sem mondhatnám, hogy beleuntam volna ebbe a jótékony és ártatlan életbe, sőt napról napra jobban élveztem, de továbbra is meg voltam verve kettős személyiségemmel, és ahogy vezeklésem első lendülete aláhagyott, lelkem alantosabb része, amely oly sokáig szabadon garázdálkodhatott, és most ismét láncra vertem, morogva követelte jussát. Persze álmomban sem gondoltam Hyde feltámasztására, a puszta gondolat is halára rémített. Nem. A saját személyiségem kísértett meg újra, hogy kiátszam lelki ismeretemet, és mint egy közönséges gaszvickó, végül megadjam magam a kísértés ostromának. Egyszer mindennek vége szakad. Idővel a legöblösebb mérőedény is megtelik. És ez a rövid alászállás Énem gonoszabbik felébe végül felborította a lelkem egyensúlyát. Mégsem ijedtem meg. Derős januári nap volt. Éppen csak elolvadt a hó. Az égen egyetlen felhő sem látszott. A Regents Park pedig tele volt téli csergéssel és illattal. Egy padon ültem. A bennem lakozó állat az elkövetett gaztettek emlékein élvezkedett, míg a másik énem kisi További vezeklést ígért, de egyelőre nem akaródzott kezdenie. Végtére is tűnődtem. Olyan vagyok, mint a szomszédaim. Elmosolyodtam, ahogy összehasonlítottam magamat másokkal, jó cselekedeteimet nem törődömségük lusta egyetlenségével. Éppen ennek az öntelt gondolatmenetnek a kellős közepén tartottam, amikor hirtelen remegés lett urrá rajtam. Szörnyű émegés, és rettenetes hidegrázás tört rám. Ezek gyorsan elmúltak, de kis hiány elájultam, majd amikor a váratlan gyengeség is megszűnt, Éreztem, hogy valami megváltozott bennem. Gondolataim hevesebbé váltak. Bátrabb lettem. Megvethettem a veszélyt. Megszűntek a kötöttségek és a kötelezettségek. Végignéztem magamon. Ruháim idétlenül lógtak, megrövidült végtagjaimon. A térdemen pihenő kéz Vézna és szőrös volt. Ismét Edward Hyde bőrébe bújtam. Egy másodperccel korábban még köztiszteletben álló, vagyonos, mindenki által kedvelt úriember voltam. Otthonomban terített, asztal várt. Most pedig üldözött. Hajléktalan gyilkosként ültem azon a padon, és akasztófa leselkedett rám. Elmém megrendőt, de nem hagyott serben teljesen. Többször is megfigyeltem, hogy második énem bőrébe bújva. Képességeim élesebbé váltak, szellemem pedig rugalmasabbá. Ebből következett, hogy ahol Jacky talán megadta volna magát, Hyde felnőtt a pillanat fontosságához. Az átalakító ital hozzávalói dolgozószobám egyik vitrinében voltak hogyan juthatnék hozzájuk. Két kezemmel a halántékomot masszírozva igyekeztem rájönni a probléma megoldására. A laboratórium ajtója zárva volt. Ha a ház felől kísérelnék meg bejutni, saját cselédeim juttatnának bitóra. Külső segítséget kellett igénybe vennem, és lenyűgözve gondoltam. Hogyan vegyem fel vele a kapcsolatot? Hogyan győzzem meg? Feltéve, hogy az utcán nem tartóztatnak le, hogyan jussak be hozzá? És hogyan vegyem rá én, az ismeretlen és ellenszenves látogató, a híres orvost arra, hogy feltörje kollégája, dr. Jekyll dolgozó szobáját? Azután eszembe jutott, hogy eredeti személyiségem egyik képessége, Megmaradt számomra a kézírásom. Alig, hogy kipattant a szikra, már is kivilágosodott előttem az út, amelyet követnem kell. Amennyire tudtam, megigazítottam magamon a ruháimat. Leintettem egy elhaladó kocsit, és a Portland street vitettem magam egy szállodába, amelynek véletlenül emlékeztem a nevére. Megjelenésem láttán, ami valóban komikus volt, bármilyen tragikus sorsot akartak is ezek a ruhadarabok. A kocsi is nem tudta palástolni jó kedvét. Démoni dűvel vicsorogtam rá, mire azonnal lehervadt a mosoly az arcáról, szerencséjére és az én szerencsémre is, mert még egy pillanat, és Isten bizony lerángatom a bakról. A fogadóba megérkezve, olyan sötét arckifejezéssel néztem körül, hogy az alkalmazottak reszketni kezdtek tőlem. Rám sem mertek pillantani, csak alázatosan felvették a rendelésemet, külön a helyiségbe kísértek, és papírt meg íróeszközt hoztak. A halálos veszedelembe került Hájdot új oldaláról ismertem meg. Féktelen, gyilkos harag ford benne. Szenvedélyesen vágyott arra, hogy fájdalmat okozzon, de ravasz volt, és ezt az indulatot nagy akaraterővel sikerült kordában tartania. Megírt két fontos levelet, egyet lenyönnek, egyet pedig púlnak, és hogy biztosan célba érjenek, ajánlva adta fel őket. Ezt követően egész nap a külön szobában ült a tűz mellett. A körmét rágva idegességében. Ott vacsorázott, egyedül, félelmeivel. A pincér alig mert a szeme elé kerülni. Majd, amikor leszállt az éj, behúzódott egy zárt kocsi helyébe, és felaláhajtatott a város utcáin. Harmadik szemében beszélek róla, mert képtelen vagyok azt mondani rá. Én. Ebben a pokolfajzatban nem volt semmi emberi. Csak félelem és gyűlölet lakozott benne. Amikor úgy gondolta, hogy a kocsis gyanút fogott, gyalog folytatta útját, és még akkor is ez a két tombolt benne. Saját félelmeitől hajszoltan róta a várost. Magában beszélt, elhagyatott utcákban súnyogott. És számolta, hány perc van még hátra, éjfélig. Egyszer megszólította egy asszony. Talán egy doboz gyufát akart eladni neki. Hájt az arcába ütött, mire az asszony elmenekült. Amikor lenjön rendelőjében visszanyertem alakomat, a régi barátom arcára kiülő rettenet talán engem is megérintett valamelyest. Nem tudom. Minden ez is egy csepp volt Annak a borzalomnak a tengerében Amelyel visszatekintettem Az elmúlt órákra Valami megváltozott bennem Már nem az akasztófától féltem Hanem attól rettegtem Hogy ismét hájt leszek Kábultan fogadtam lenyőn elítélő szavait Kábultan tértem haza és feküdtem le az ágyamba. A nap történései halálosan kimerítettek, és olyan mély álomba zuhantam, hogy kínzó rémálmaim sem tudtak felébreszteni. Reggel összetörve, meggyengülve, mégis frissen ébredtem. Még mindig féltem, és gyűlöltem a bennem alvó vadállatot, és persze nem felejtettem el az előző nap veszedelmeit. De ismét otthon voltam, a saját házamban, közel a vegyszereimhez, és olyan erős hála ragyogott bennem megmenekülésem miatt, hogy fényes szinte vetekedett a remény csillogásával. Reggeli után komótosan sétáltam át az udvaron. Élvezettel szívtam be a hűvös levegőt, amikor ismét rám tört az a leírhatatlan érzés, amely előre szokta jelezni az átváltozást. Alig maradt annyi időm, hogy eljussak dolgozószobám menedékébe, mielőtt újra hájt szenvedélyei tomboltak bennem. Ezúttal dupla adagot vettem be, hogy újra önmagam lehessek. De sajnos Hat óra elteltével, amint épp búsan üldögéltem a tűz mellett, újra jelentkeztek a fájdalmak, és megint készítenem kellett magamnak egy keveréket. Röviden összefoglalva, attól a naptól fogva, csak nagy erőfeszítés árán és csak a szer közvetlen hatása alatt voltam képes magamra ölteni Jekyll alakját. A nap bármely szakában megróhanhatott a figyelmeztető remegés. Ráadásul, ha elaludtam, vagy akár csak egy pillanatra elbóbiskoltam a székemben ülve, kivétel nélkül, mindig hájtként ébredtem fel. A folyamatosan küszöbön álló katasztrófa és a magamra kiszabott álmatlanság hatására amelynek mértéke meghaladta azt, amit ember számára lehetségesnek gondoltam. Olyan teremményé váltam, akit állandóan lázgyötör. Teste és elméje egyaránt legyengült, és mindössze egyetlen gondolat foglalkoztatja. A másik éntől való rettegés. De amikor elaludtam, vagy amikor az orvosság hatása elmúlt, Szinte átmenet nélkül az átváltozás fájdalmai napról-napra enyhültek. Tehát átmenet nélkül rám a borzalmasnál borzalmasabb álomképek. Indokolatlan gyűlölet forta lelkemben. Testem pedig erőtlennek tűnt ahhoz, hogy magában tartsa ezt a dühöngő életerőt. Ahogy romlott Jekyll egészségi állapota, úgy nőtt, hájt hatalma. Egymás iránti gyűlöletük pedig mostanra kiegyenlítődött. Jackie részéről ezt a gyűlöletet az élet ösztön diktálta. Mostanra tökéletesen tisztában volt vele. Mennyire torz az a teremtmény, akivel osztoznia kell tudata egy részén, és aki... Vele együtt fog meghalni. De túl ezen a kényszerű köteléken, amely gyötrelmeinek legfőbb okozója volt, hájdott most már minden életereje ellenére nem egyszerűen pokoli teremtménynek látta, hanem valami szervetlen, élettelen dolognak. Ez volt a legsokkolóbb az egészben, hogy ez a kriptaváladék Beszélt és kiáltozott, hogy ez az amorf porfelhő gestikulált és védkezett, hogy ez az alaktalan halott valami elbitorolt az élet intézményeit, és hogy ez a feltámadó szörnyeteg szorosabban hozzá volt láncolva, mint egy feleség, vagy akár a saját szeme a húsába ágyazva rejtőzött, Hallotta mocsogását, érezte születése kínjait, és gyengeségét vagy álmát kihasználva azonnal rátámadt, kiforgatva saját életéből. Hyde, Jacky liránti gyűlölete más fakadt. Félelme az akasztófától állandóan arra kényszerítette, hogy átmeneti öngyilkosságot kövessen el, és visszatérjen alárendelt szerepébe a helyett, hogy a maga úra lehetne. De írtózott ettől a szükségszerűségtől, írtózott a Jekilen urrá lett csüggedéstől, és zokon vette a másik iránt a tanúsított megvetését. Ez a magyarázata azoknak az otromba amelyeket elkövetett ellenem. Isten káromló bejegyzéseket körmölt a saját kezemmel, könyveim lapjaira, Elégette a leveleimet, tönkretette apám portréját, és ha nem félt volna a haláltól, már rég elpusztította volna magát, hogy azzal engem is megsemmisítsen. Élet szeretete azonban csodálatra méltó, sőt... Bármennyire viszolygok már attól is, ha gondolok, amikor eszembe jut nyomorult és szenvedélyes ragaszkodása az élethez, és amikor tudom, hogy attól fél, öngyilkosságot elkövetve vele is végzek, szánalom ébred bennem. Hiába való lenne hosszabbra nyújtani ezt a leírást, az idő is szorít, legyen elég annyi, hogy senki nem szenvedett még úgy, mint én. Ennek ellenére a megszokás, ha nem is enyhítette a fájdalmat, de bizonyos mértékig érzéketlenné tette a lelket, mint egy beletörődve a kétségbeesésbe, és bűnhődésem talán évekig elhúzódhatott volna, ha nem következik be ez az utolsó csapás amely végleg megfosztott arcomtól és jellememtől. Tartalékaim a sóból, melyeket az első kísérletem óta nem újítottam meg, kezdtek kifogyni. Új rendelést adtam le, és kikevertem az italt. Bezsegni kezdett annak rendje és módja szerint, de csak az első színváltozás ment végbe. A második már nem. Megittam, de a hatás elmaradt. Púrtól megtudhatja, hogy egész Londont tűvétettem érte, mint hiába. Mostanra szent meggyőződésem, hogy az első szállítmány tartalmazott valamilyen szennyeződést, és a keverék ennek az ismeretlen összetevőnek köszönhette hatékonyságát. Nagyjából egy hét telt el. Ezt a vallomást most a régi por utolsó adagjának hatása alatt írom. Ha csak nem történik valami csoda, ez az utolsó alkalom, hogy Harry Jekyll képes a saját fejével gondolkodni és láthatja a saját... Szomorúan megváltozott arcát a tükörben. Nem is késlekedhetem sokáig az írás befejezésével, Mert az, hogy beszámolom még épségben megvan. Nagy körültekintés és nagy szerencse együttes eredménye. Ha írás közben vesz erőt rajtam az átváltozás, Hájd, Miszlikbe fogja tépni. De ha eltelik némi idő azok után, hogy befejeztem, csodálatra méltó önzése, és a pillanathoz való alkalmazkodása valószínűleg megvédi attól, hogy áldozatául lessen ott a tréfái egyikének. A mindkettőnket fenyegető pusztulás már őt is megváltoztatta és megrogyasztotta. Fél óra múlva, amikor ismétés ezúttal örökre Magamra öltöm gyűlölt személyiségét. Tudom, hogy a székemben kuporogva reszketek és zokogok majd. Vagy kétségbe esetten járkálva felalá ebben a szobában, utolsó földi menedékemben rettegve hegyezem a főlem. Nem hallom-e a közeledő végzett hangjait? Vajon hájd, a bitofán fogja végezni? A összeszedi bátorságát és az utolsó pillanatban képes lesz megváltani magát. Isten a tudója, engem már nem érdekel, mert ez halálom igazi órája, ami utána következik, már nem tartozik rám. Leteszem hát a tollat és lepecsételem vallomásomat, bevégezve ezzel, a boldogtalan Harry Jekyll életét.